Seguim a la sintonia de Ràdio Palafrugell i a continuació posarem doncs la mirada novament en la cantada de veneres de Calella de Palafrugell. En aquest cas, amb una activitat que tindrà lloc el dia abans, el divendres a les 7 de la tarda, al local de l'Associació de Veïns i Amics de Calella, tindrà lloc la segona de les activitats del cicle de conferències que organitza la Fundació Ernest Murató. Per eh, parlar una miqueta més al voltant d'aquesta segona activitat, que és una taula rodona, doncs en parlarem amb una de les protagonistes, la Núria que teni... Berengueres, que tenim a l'altre costat de la línia telefònica. Bon dia, Núria.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 una miqueta, doncs, qui és Núria Berengueres, que molta gent la coneix, òbviament, perquè és la, la, la pionera, podríem dir, de, de liderar un grup de venetes en català, això va ser l'any 1978, d'allò sí, n'ha plogut molt, però encara continues en actiu i ens n'alegrem, en eh? Sí, sí, encara estic en actiu, Mira, com, com tu dius, bé dius, solament, doncs, eh, jo vaig començar l'any 1978 amb gent que em varen venir a buscar, l'Andreu Tura el Loyal, ja, el Colomer, bueno, em van venir a buscar perquè els eh, ensenyés a cantar a l'Abanera, sobretot perquè els mm -hmm. hi feia, havien sentit doncs ja de, de, de parlar del grup Pascadors pes, de l'Escala, etc. I, i ja començava a tenir molta força el, el tema de la l'Abanera, ja començaven a haver-hi concerts per arreu de Catalunya i em van venir a buscar, i aquí vaig començar jo amb el tema de la venera, 1978, i que vàrem crear el grup Quatre Veus, en aquella època ens dèiem Núria Berengueres i Quatre Veus, no? Uh -huh. I així va començar doncs, la meva diríem, cingladura per, per tot aquest món de la venera i d'això ja parlem, doncs mira, eh, enguany fa 40 anys que, que estic en el món de la venera.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 Um, no deixa de que, de que és una cançó popular però que gent jove s'està incorporant en aquest món uh, tenim les enxobetes, tenim la Neusmar mm -hmm. tenim a l'Habana tenim son de l'Habana que ha inclòs doncs també un, un, un nou ritme una nova manera de fer de l'Habana és a de dir que per mi el canvi és substancial per mi personalment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 d'una de les novetats d'enguany que es vol doncs, iniciar una reflexió profunda sobre la repercussió de les lletres de les, de les aveneres sí. a, a nivell social no sé si ho has estat seguint a través de una, un, un, no, no d'una manera molt, molt exhaustiva però algun rumor tinc <laughs> algun rumor m'arriba sí. no, no sé. home jo penso que clar és que, com que la societat és canviant i el públic cada vegada és més divers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 D'altra banda, però, les, les lletres antigues eh, per tu s'haurien de quedar com estan, no? Al final són, són patrimoni. Home, eh, és, és, és el que diem. Eh, vull dir, mm, a veure, eh, penso que és bo que també es mantingui eh, en part aquestes... Hi ha, hi ha algú, per exemple, el Ricard Valíl és un exponent claríssim mm -hmm. de la cançó del Salang de la l'Avanera Clàssica i de la cançó de Taverna i penso que hi ha de ser-hi. ha de ser-hi. Eh, eh, perquè és que... Uh, ho segueix d'una manera uh, amb molta tradició, però també amb molta convicció i molt ànima. És important per mantenir aquesta essència de lo, del que en, en els seus orígens va ser la manera. no? Per tant, ho hem de tenir present que nosaltres hi estem aquí és perquè uh, ells ens han precedit, però no podem evitar l'evolució del temps, no la podem evitar i llavors es produeixen aquests canvis. També perquè el públic...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 està molt ben exposat perquè és que realment ho veig ho veig que és així. Uh -huh. Doncs eh, nosaltres avui hem volgut conversar amb tu, Núria, al doncs, voltant d'aquesta doncs, taula rodona i també doncs, una miqueta que ens facis una petita pinzellada del que es pogut trobar la gent en aquesta conferència, en aquesta taula rodona, sí. millor dit, de, a la setmana de la tarda, eh, convidar no, a tothom que ens estigui escoltant doncs, a que assisteixi per, oh, per parlar de, del passat, del present i també del futur, òbviament. Ah, exactament. Hi ha molta cosa per dir perquè clar, evidentment en, en poc espai, però hi ja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 Vinga. Adéu, bon dia.